Характерник представляє вашій увазі роман Френка Герберта «Бог імператор Дюни». Фрагмент доповіді Хаді Бенотто про відкриття в дар ес на планеті Ракіс. Сьогодні я не лише з радістю сповіщаю про відкриття чудового сховища, яке містить, зокрема, монументальну колекцію манускриптів, записаних на Рідолянському кристалічному папері, а й з гордістю представляю аргументи щодо автентичності нашого відкриття – я хочу розповісти вам, чому ми вважаємо, що знайшли оригінальні журнали Лето Другого, Бога Імператора. По-перше, дозвольте нагадати вам про історичний скарб, який усім нам відомий під назвою «Викрадені журнали». Ці томи, древність яких встановлено, упродовж століть були напрочу цінними для нас і допомагали зрозуміти предків. Як усі ви знаєте, викрадені журнали були розшифровані Космічною Гільдією – і цей же метод «ключа гільдії» було використано при тлумаченні нововідкритих томів. Ніхто не заперечує древності «ключа гільдії», і лише він єдиний розшифровує ці томи. По-друге, ці томи були віддруковані іксіанським дектописом, справді древнього виробництва. Викрадені журнали не лишають сумніву, що цей метод дійсно використовував лето-другий для запису історичних спостережень. По-третє, ми також вважаємо, що не менш важливим відкриттям є саме сховище. У ще цих журналів безсумнівний іксіанський артефакт надзвичайно простої і водночас блискучої конструкції, яка безумовно кине нове світло на історичну епоху, відомо як розсіяння. Який слід було очікувати, сховище виявилося невидимим. Його викопано набагато глибше, ніж ми передбачали, керуючись міфом та усною історією. Воно випромінювало та поглинало радіацію, симулюючи природний характер оточення. Така механічна мімікрія сама собою не є дивною. Натомість наших інженерів вразила методика, завдяки якій це було досягнуто, із застосуванням зародкових та воїстину первісних механічних умінь. Бачу, частина з вас так само збуджена, як і ми. Ми вважаємо, що перед нами позапросторова іксіанська куля, не місце, від якого походять усі такі пристрої. Якщо цей пристрій не перший, то на наше переконання має бути одним із перших – та втілювати ті самі принципи, що й перший. Дозвольте мені відразу задовольнити вашу цікавість. Звісно, ми зараз проведемо коротку екскурсію сховищем. Просимо лише дотримуватися тиші всередині нього, бо наші інженери та інші спеціалісти досі там працюють, розгадуючи таємниці. Так я переходжу до четвертого пункту, можливо, ключового нашого відкриття. З почуттями, які складно описати, я демонструю вам чергову знахідку із згаданого сховища. Справжні звукові записи, на яких позначено, що наговорив їх Лето II голосом свого батька, Пола Муаддіба. Оскільки записи Бога-Імператора, автентичність яких підтверджено, зберігаються в архіві Бене гесеріт ми надіслали до сестринства зразок наших записів, виконаних за стародавньою мікробульбашковою системою, і офіційно попросили здійснити порівняльний аналіз. Не сумніваємося, що їхню автентичність буде доведено, а зараз зверніть увагу на перекладені фрагменти, вручені вам при вході. Водночас прошу вибачення за їхню вагу. Я чула, як дехто з вас над цим жартував. Ми використали звичайний папір із практичних міркувань. Оригінальні томи записані настільки малими символами, що їх можна прочитати лише при значному збільшенні. Насправді потрібно понад 40 звичайних томів такого типу, який ви тримаєте, аби віддрукувати вміст одного оригіналу на рідулянському кристалічному папері – чи готовий проєктор? Так. Зараз ми покажемо на екрані ліворуч частину оригінальної сторінки. Ось фрагмент першого аркуша першого тому. Наш переклад міститься на екранах праворуч. Звертаю вашу увагу на внутрішні докази, на поетичне багатослів'я, а також значення, відтворене в перекладі. Стиль характерний і відповідає особистості, настільки виразний і цілісний, що її легко розпізнати. Ми віримо, що так міг написати лише той, хто мав досвід безпосереднього доступу до пам'яті предків, хто працював над тим, аби поділитися цим незвичайним досвідом спілкування з попередніми життями і зробив його зрозумілим усім, хто такої здібності не має. А зараз погляньмо на справжнє значення в місту. Послання узгоджується з усіма історичними довідками про особу, яка, на нашу думку, є єдиною, хто спроможний створити цей запис. Маємо для вас іще один сюрприз – я дозволила собі запросити відомого поета Ребета Вреба, щоб він вийшов до мене за трибуну і прочитав короткий уривок з перекладу першої сторінки. За нашими спостереженнями, ці слова набирають зовсім іншого значення, якщо їх читати вголос. Хочемо поділитися з вами справді надзвичайними особливостями, відкритими в цих томах. Пані і панове, дозвольте привітати Ребета Вреба. З декламації Ребета Вреба. Запевняю вас, що я – книга приречення. Питання є моїми ворогами, бо мої питання вибухають. Відповіді вистрибують, як перелякана череда, зачорнюючи небо моїх неуникних пам'ятей. «Жодна з них не є відповіддю, жодна не є достатньою!» «Які призми спалахують, коли я вступаю на жахливе поле свого минулого?» «Я шматок розтрощеного кременю, схований у коробці!» «Коробка обертається і тремтить. «Мною кидає буря таємниць!» «А коли коробка відкривається, я повертаюся до теперішнього, як мандрівник до первозданної землі!» «Повільно! Повільно!» – кажу я!» Наново вивчаю своє ім'я. Але це не означає пізнати себе. Особа з моїм іменем, цей Лето, другий так названий, знаходить у своїй свідомості інші голоси, інші імена та інші місця. Ох, обіцяю вам, як обіцяли й мені, що озиватимусь лише на одне ім'я. Якщо скажете Лето, я відгукнуся. Страждання робиться правдою. Страждання іще одне – я тримаю нитки. Усі вони мої. Щойно я уявляю собі якусь картину людей, убитих мечем, і отримую їх у всій закипілій крові. Кожен цілісний образ, кожен стогін, кожну гримасу. Радощі материнства, думаю я, і стають моїми ложа пологів. Дитячі усмішки й солодкі щебетання нових поколінь. Стаю співучасником перших кроків малюків і перших перемог юності. Спогади нагромаджуються один на одного, аж доки я не можу розгледіти нічого, крім подібності та повторюваності. Залиш це неторканим, перестерігаю я себе. Хто може заперечити цінність такого досвіду, цінність науки, крізь яку я переглядаю кожну нову мить? Ах, але це минуле! Не розумієте? Це... «Лише минуле!»